24. Rész. Újabb hosszú éjszak elnél nézek, Az eső egész éjjel nem lankad, Rob Amint elszenderednék, felbukkan, A fülembe suttag, beleliheg, Fagy az időt, öcskös! Egyszer lecsúszik rólam a takaró, És arra viadok, hogy görcsösen utának a pop. Erről is ő tehet, ő húzta le rólam, És közben csak az a sötét jár az eszemben a szob a sarkában, Elképzelem, ahogy bűszölökbe kúszik felén. Fagy az időt, gyáva féreg! Olyan a hangja a fülemben, mint a csapcsöpögése. Ugyanazt hajtogatja megállás nélkül. Suttog csak, de az elmém felnagyítja, és a végén már minden szó hasogató csattanás, és ha épp hallgat is én krésem vagyok, készülök a következő támadásra. A háttérben pedig csöpög a konyhában a mosogató csapja, de nem is egyszerűen csöpög, szinte folyik, és a hangja belevegyül robzajába. A falban is hörög a vízőzeték cső, biztosan a fürdőszobacson is folyik odafent. Idővel összeszedem magam, és kívánszolgok a konyhába, lerogyok az egyik székre, és az asztalra borulok. Itt is kopog az eső az ablakon, de az nem különösebben zavar. Igazából a csaptól megyek a falnak. Próbálom kizárni az agyamból a csöpögés hangját, de minél jobban igyekszem, annál inkább csak arra koncentrál az agyam. Felkelek, a mosogatóhoz megyek, megszorítom a csapot, hogy már egy millimétert se lehet tekerni rajta, de csak folyik. Jézus Isten, hiszen ez csak egy csap. Egy kurva csapot csak el lehet szárni valahogy. Megint próbálkozom, félig meddig arra számítok, hogy a végén a kezemben marad a cúd. Fogok egy konyharuhát és beleteszem a mosogatóba. A csöpögés hangja egyből megszűnik, éppen csak tompa, nedves puffogás maradt belőle. Visszaülök a helyemre az asztalhoz, és rádülök megint. Olyan végtelenül fáradt vagyok már, hogy tényleg nem tarthat semmi ébren. A hangját se hallom, a szagát se érzem. Felhajtom a köntös kalérját, felhúzom az arcomba, és becsukom a szemem. Csakhogy a víz gyorsan átáztatja a rongyot. Az eleinte tompa hang egyre hangosabbá válik, ahogy a víz csöpög a nedves ruhára. Lejárt az idő! Felegyenesedem! Az ég szerelmére rob! Szájmál le rólam! Meghaltál! Meghaltál, világos! Láttam a hulládat! Ugyanazon a hangon szólok hozzá, amin 15 éven keresztül ugrattam, kéleltem, vitatkoztam vele. A hang, amin a bátyámmal beszéltem. Csak a szavak a tépoly szavai. Soha nem hittem volna, hogy ilyen szavak kijönnek a számon. Ha bárki hallaná őket, ha robon és rajtam kívül más is lenne itt, hát rémülten hátrállnál levőlem, sőt, Hívna a sárkaházból az embereket a kénzelszúpponnyal. Te meg kivel beszélsz? Megperdülök. Anyu áll a küszöbön. Senkivel. Nem tudom, anyu. Vele, robbal, itt van, megint itt van. Nem, nincs itt. Úgy, nincs itt, ingatja anyu a fejét. Csak mi ketten vagyunk. De igen, a csap tehet róla, meg az eső, meg a penész, meg minden. Ő az mind. Csak ő anyu. Anyu nem hátrál el tőlem, sőt, a telefonért se nyúl. Odalép hozzám, megsimogatja a hajamat. Csssss, duruzsolja. Elég lesz már, kicsim. Csak képzelet kal, az nem a valóság. Te is eljössz szépen holnap, pontosabban ma reggel. Az segíteni fog, nekem elhiheted. Hány óra van? Fél négy. Aludtál valamennyit? Nem. Hát én se. Simogatja tovább a fejemet. Főszek te el? Ha akarod. Mi lenne, a bekapcsolnánk a tévét? Képtelen vagyok ott ülni. Ingatom a fejemet. Az az izé a nedvesség. Kúszik le a falon. Komolyan? Felkapcsolja a villant a nappaliban. Egy tisznót nem tartanék már ebben a házban, de tényleg. Morokja, majd lekapcsolja megint a lámpát, és visszajön a konyhába. Hallgassunk akkor rádiót. Valami nyálas zenét nyomnak, anyu kellemesen lehalkítja és készét. Itt keresít ez a konyharuha. Emeli kicsit fogva a a masogatóból. Semmit, csak próbáltam valahogy megszüntetni a csöpökést. Elhúzza a száját, és a mosogató peremére teríti a rongyot. Aztán megpróbálja ős elzárni a csapot hiába. Feladja a bögdéket, az asztalra teszi, és leül velem szembe. Az arca gyűrött, és öreg, a szeme véres a piátornak a kihalgatlan sártól. Telek a láb nyugodt, sokkal nyugodtabb, mint én. Apa marad a zene, és megfáradt hangú DJ szólal meg. Gyorgyai esős éjjelről szólt a tal, épp olyan esősről, mint amilyen ez is. Annyira, hogy elsőfokú riasztást adtak ki emberek. Az előrejelzések szerint az eső nem enyhül, és a talajvíz is megemelkedett az utóbbi időben. Helyi áradásokra lehet számítani. Maradjon mindenki otthon, az a legbiztosabb. És még hozzátenném, hogy a legbiztonságosabb, ha bekapcsolják a rádiót mellé. Mert itt van Travis. Soha nem áll már el ez a kibaszott eső. Az egész város szépen belefullad az esőbe. Kortyol bele anyu a tájába. Aztán kapcsol, hogy mit is mondott éppen, riadtam pillantrán. Mit hordok itt össze, édes Istenem? Tudod ugye, hogy, hogy nem úgy gondoltam? Persze, mondom, és azon kapom magam, hogy átnyúlok az asztalon, és a kezére teszem a kezemet. Megszorítom. Nem gond, ezek csak szavak. Mind belefulladunk. Bár nem vagyok a víz alatt most is olyan, mint a 25. rész A test egy ágyfélén fekszik a szoba közepén. A derekáig takaró takarja, és hálóink szerű ruha van rajta. Annyira fehér és tiszta, sokkal fehérebb, mint nálunk otthon bármi, és ő is annyira tiszta. Arra számítottam, hogy olyannak látom, amilyen alakban visszajár hozzám. Sárosnak, lucskosnak, de ebből a testből nem szivárok víz, a bőre sima és száraz, az arcán egy karcolás sincs, a haját megmosták, megszállították, a szeme csukva, első pillantásra olyan, mintha aludna. De ez már csak egy test, üres, élettelen test, már nem rob, vagyis nem az a rob, csak a báza, a héja annak, ami valaha ő volt. A lelkem egy része elszörnyedettől az egésztől, hogy egy helyiségben kell vele lenni. Kényszerítem magam, hogy ránéztek, de aztán elkapom a tekintetemet. Megcsináltam. Háttam a maradványait, mehetünk is. De anyuk közelebb megy hozzá, a fejéhez lép, és közben belém kapaszkodik, a kezemet fogja, szóval nem nagyon van választáson, megyek vele én is. Debbie az ajtóban áll, nem jött bejjel. Kivételesen nem beszél, csak állott, és a szájára szorítja a kezét. Odakin sűvít a szél, csapkod az eső, rázza az ágy végénél magasan lévő, kis sötétített ablakot. Anyu arca életre kell. Rángatózik, táncolnak a vonásai, az érzelmei futkosnak a bőre alatt, mintha a felszírt akarnának törni. És megtörténik. Hatalmas szóhajtással és feltörő zokogással eleresztél kezemet, és ráborul robra. A fejét a melkasára szalítja, rázkódik a test és az ágy is az őkölcsös szakagásával. Idegesen pillantok körbe, hogy szabad-e csinálni, megérinteni, meg ilyen nagy szalcsapni. A fekete ruhás nő, aki bevezetett bennünket, ott áll az ajtóban Debi mellett. Kis terpeszben szilárdan áll, a kezeit maga előtt kutcsolja össze. Észreveszi, ahogy körbenézek, és a szája megvezzen. Nem mosolyog, valami más de megnyugtató, hogy ilyesmi megesik. Debbie előreugrik. Átkarolja anyuvállát, ráhajol. A fejük egymás mellett van, együtt sírnak. A kis szoba megtelik a hangjukkal. Elszabadulnak, szinte félelmetesen nagy szalcsapnak. maga magam miattuk, helyettük. Rémesen szeretném, ha abba hagynák végre, aztán hirtelen az jut az eszembe, hogy nem is az a kínos, amit ők csinálnak, hanem az, amit én, hiszen megöltem a bátyámat. Megöltem a bátyámat, én vettem előtt az anyámtól, és mégis úgy állok itt, mint egy fatarab. Nem érzek semmit. Mi a fene bajom van nekem? Magamon érzem a fekete ruhásnő tekintetét, és még ennél is jobban érzem, hogy mennék már rettenetesen. Mi a francért jöttem ide, nem is akartam. Elfordulok, hogy kimenjek, de valahogy anyu kiszúrja. Gyere, kar, zokogja. Gyere ide. Kitárja a karjait, és oda megyek hozzá. Van választásom? Anyu is meg Debi is magához ránt, hárman egymást, kis hiány összenyomnak. A kabátjuk vizes az esőtől, az arcok meg a könnyektől. Vizes leszek én is. Így ölelnek, ringatózunk és zokognak. Ilyen közelről szétesik a sírászaja, szinte nem is emberi hang már. A nyers bánat engem is magával ragad. Még most se valóságosabb a dolog, de én is kezdem elhinni, hogy megtörtént. Felfogni az egész eseménysort, az öregasszont a nyaklánccal, nísát és robot, végül a tavat. Ide vezetett az egész ebbe a szomorú, rideg szobába, ehhez a tetemhez, az ágyon. Átsandított anyu felett. Itt van rob is a fal mellett, figyel. Ez az a másik rob, a sármacskos víztől csöpögő. A szája nyitva, barna trutyi szivárok belőle. Lehonyom a szemem, majd kinyitom megint. Közelebb jött, és mozog a szája. Az adósan vagy. Még anyu meg Debi lármája mellett is tisztán hallom a szavakat. Elfogyott a türelmem. Valami nagy komboc növekszik bennem, tagad egyre nagyobbra és keményebbre, nekifeszül a bordáimnak és a rekeszizmamnak, levegőt csak kapok tőle. Lejárt az idő, cí! Közelről látom az arcát, ahogy a pórusaim szivárog a víz. Azt is látom, hogy a mocskos víz összecsomósította a szempilláit. De csak egyre túlszad bennem az az izé, préseli a beleimet, nyomja a gyomromat. Remeg a lábam. Bőzöm sincs, mi lesz ennek a vége, de az biztos, hogy iszonyatos nagy bennem ez az izé, egyben nem fog tudni kijönni, darabokra fog tépni. Valami megrándul bennem, és fura, öklendező hang szagadt fel a torkomból. A torkom reménytelenül száraz, a szemem ég. Nincs semmi baj, Kall, mondja anyu, Engedj csak el. Nincs semmi baj. Valaki a hátamat simogatja, a testem rángatózik. Ott vagyok megint a víz alatt, és a nyomás egyre csak nő bennem, kívülről sprésel össze, elviselhetetlen. Levegőt akarok, levegő kell. Nagyokat nyelek, levegőtán után kapkodok, de nem marad benn. Az, a valami törekszik belőlem kifelé, jön, mindjárt a felszínre tör, a számon, az orramon és a szememmel át. Előre bukom, anyu és tebi megtart. Nincs semmi baj, add ki magadból. Újabb zaj adódik a kagofóniához, elnyomja anyu, debi és ropszaját. Belőlem jön. Éles, erős, kaparó hang. Folytott, szívtépő, halálsikaj. Már nem tudnak megtartani. A földre sem négy a padlón, a szememből ömlik a könyv, a számból anyál. Képtelen vagyok megállítani bármi is ez, gyász, önsajnálat, düh vagy rettegés. Átcsopott felettem az áradata és sodor magával, esélyem sincs ellene, ki kell várnom, hogy magától abba marad. Megpillantom a lábát, az ujjai karmakként görbülnek be, körme alatt sár. A zaj a saját vinyogásom visszhangzik a fejemben, de a hangja még azon is áthatol. Elkaplak téged is, a csajt is, senki se állhat az utamba, megöllek mindkettőtöket. Az agyam szavakat keresgél. A nyelvem és az ajkam próbálják megformálni, alakot adni ennek az ajnak, valami értelmessé alakítani. Valami vé, ami véget vet ennek az egésznek, mindörökre. örökre. Lehunyom a szemem, sikoltak. Ne. ne! Ne! Ne! Nincs semmi baj, nincs semmi baj, kuka mellém anyú. Két kezébe fogja az arcomat, a hüvelykujjával letölli a könnyemet és a nyálomat. Felnézek rá, csak őt látom a könnyes, felpüfett arcát. A tenyerébe pléselem az állomat, kitáltam a számat és üvöltök. Ne! Az arcom és a keze is nyálas, de nem húzódik el. Mellettem van, vigyázz rám, de azért elég aggodalmasan néz rám. Figyelj, kal, kicsim, Karl. Minden rendben lesz, szeretlek, rendben lesz minden. Egyszerre jégkidebb lesz a szobában. Hatalmas csattanás hallatszik üvegcsörömpölés, és egy nő felsikít. Felkapjuk a fejünket anyuval. A fekete ruhás nősikít a keze az arcánál, és az ablakot bámulja az ágy feled. A fémkeret a helyén maradt, de az üveg már nem nagyon van benne. Csak néhány szilánk maradt a helyén, mint egy rossz fogsor csorba fogai, és a lyukon bever az eső, viszintesen csapkod. Rám is jut pár csepp, de leginkább a tetemre hullik. Feltápászkodom. A fekete ruhás nő is igyekszik összeszedni magát. Kérem, távozzanak, mondja végül erőtlenül, és lép egyet felénk, az ajtó feléint, hogy arra távozzunk. Mi Mi történt? Hebegi anyu, miközben kitámogatom. A vihar betörte az ablakot. Jajdul fel, Debi! Az senkinek se tűnik fel, hogy egy darabka üvegszilánk se hullott be a helyiségbe, hogy valami kifelé törte az ablakot. Távolszanak, kérem, sajnálom, nagyon sajnálom, teszi a kezét anyuvállára a fekete ruhás nő. Hat búcsúszak el tőle, mondja anyu, egy perc az egész. Rob fehér hálóingek kezd átázni, rátapad a hideg, élettelen testre. Az arca is vizes, ahogy a párna és a takarója is. Anyu zsebkendőt vesz elő, és gyöngéden letölli az arcát, ráhajol és megpuszlíja. Te nem akarsz mondani valamit, Carl? Lenézek a teste. A szél apró barna leveleket sodor be az ablakon. Néhány az arcára lebben megtapad apró, sötét foltok első pillantásra, mint a szál lenne. Édes Istenem, jaj Istenem, le megint rob arcát, anyu, de ez már kicsi pánikszerű mozdulat, és ahogy törölgeti, Rob megmozdul a keze alatt. Anyu levegő után kaprémülten sikolt fel. Hajd, anyu, gyere, menjünk! Annyira sajnálom, Mrs. Adams, sajnálom, hogy ez megtörténhetett. Megfüröztjük, átöltöztetjük, ígérem, gondoskodunk róla. Nem hagyhatom itt így, így nem. De ez már nem ő, anyu. Rob meghalt, anyu. Elment. És ahogy körülnézek, komolyan is gondolom, hogy elment. Nem csak azért, mert már nem látom és nem hallom. Valahogy más érzés lett hirtelen. Nincs már itt semmi belőle. De mivel kivezetjük anyut a várószobába, a törött ablakon besöprő szél borzolja a vázákban álló műanyagvirágokat. A szőnyegre is került pár sötét levél. A fekete ruhás nő majdnem teljesen visszanyerte az önuralmát. Megigazítja a ruháját. Fogadja őszinte bocsánat, kérésemet. Soha nem történt még nálunk ilyen, elfogadhatatlan. Tökéletesen illetlen esemény, mélységesen sajnálom. Anyó döbbentem mered rá. Nem maguk tehetnek róla, siet tebé. Hanem ez az idő, ugye? És nekünk még ki is kell menni innen, sóhatja, ahogy a szél megrázza a bejárati ajtót. Adhatok egyesernyőt esetleg, pillant körbe a fekete nő. Van nekünk is, köszönjük, feleli Nem mint a sokra mennénk vele ebben az égszakadásban. Valahogy csak megbírkózunk vele, de köszönjük. Minden köszönünk. Teszi hozzá és annyira pillant. Mehetünk. Amilyen mehetnékem volt eddig, olyan szívesen maradnék most mégis. Elbizontalanodom. Elvégre innen elhúzott robb. Vagyis valahol odakin van. Kin a viharban.